Efter flera månaders förhandlingar avvisar Finland i början av november Sovjetunionens krav på gränsjusteringar. Tidigt på morgonen den 30 november angriper oväntat utan krigsförklaring sovjetiska bombplan flera finska städer. Klockan 16 följer nu en extra nyhetskommuniké från TT. Finlands president har för att upprätthålla rikets försvar och vidmakthålla rättsordningen Utfärdat en förordning enligt vilken Finland förklaras i krigstillstånd. Fältmarschalk Mannerheim har utnämnts till överbefälhavare för de finska trupperna. Som redan i förmiddagsnyheterna omtalades har ryska trupper överskridit den finska gränsen. Och ryska flygplan har bombarderat flera orter, bland andra Helsingfors, Viborg och Enso. Helsingfors har utsatts för flera luftangrepp. I Finland avgår regeringen Kajander och ersätts av en nationell samlingsregering under ledning av Risto Ryti. Också Sverige bildar en samlingsregering med representanter för de fyra stora riksdagspartierna. Per Albin Hansson fortsätter som statsminister, utrikesminister blir en yrkesdiplomat, Christian Günther. Till överbefälhavare, den första i Sverige, utses chefen för försvarstaven Generallejtnant Olof Tornell.